Tengo me un queridinho vestido de mariñeiro, se chove, se ha chove. Salma y a ver, salma y a ver, que chova e vende. Betino me le apartare, se chove, se chove. Se chove. Marinha e rosa e me amare Botadella traiña Pasei colar Contraba e chove Saltar unha sardinha Marinha e rosa e me amare Botadella traiña Se chove E xa chove Salmañade Salmañade Por máis que chove e Vente E ti nome They <inaudible> Xa temos outro lado do fio telefónico noso correspondente ah, en un ah, forte teléfono. Don Xosé Manuel Fernández Montes. Coa súa sección, quenxe perguntou? Exactamente. Ben, boa tarde, José Manuel. Boa tarde, compañeros. Beña, boa tarde. Ben, benvido, moitísimas gracias. Esta, esta canción de, de, da roda se chove, pois... Pues, eh, bueno, no? Eso, que, que deixe chover. Veña. <ríe> Sírvenos para recibirte, que é o importante Se chove que chova ou se chova deixa chovere Eso, exactamente Varen as dúas opción Claro, claro sí, sí. Bueno, pois vamos adiante coa co dúa sección que enxe preguntou e que comeza co, co bule e bulo, non? Efectivamente O pe... bule bulo que é unha das tres patas da, da minha sección do que enxe preguntou, efectivamente Vamos a poñerlle a musiquiña de entrada Veña, aí estamos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 Josep e Cristin, xa se nos van ir acabando os nomes propios para calificar estas esta arborrasca. Sí, é verdade que sí, é verdade que sí. Bueno, eh, o, o segunda, que xa que pare, veña. O xa A segunda, xa 2027, a Xunta pon a andar xa a súa marca publicitaria de cara ao bindeiro ano santo. Alfonso Rueda anunciou o este Esteluns que o Consello da Xunta aprobou o decreto que regula autorización da marca Xacobeo 2027, que obriga de empregar o logo a diferentes institucións públicas para darlle má relevancia e publicidade de cara pois, a sair en todos os lados, ser referencia mundial en ter máis turistas que nunca. Tambén hai xa unha proposta de logotipo que se aprobará en Bindeirardá. Ah. Ainda non se coñete pois, a imaxe eh, representativa ese logo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 A mesa la de que como a sempre as referencias ao inglés sean as preferidas polo servizo meteorolóxico. Moi ben. Pois pues aí queda esa iniciativa, eh, de momento queren por pues, redactar un manifesto e eh, propoñer un pouco esta, sí. esta idea. Empregar vale. o id, empregar un idioma, claro que sí Exactamente, que coñeixe normal. Ba que borrascas con nomes de aquí do país. Mhm. Uh -huh. Armando Coushil, Por exemplo, por exemplo. Sí, sí. Borrasca Coushil, pues, ben. Sí, sí. Claro que si, sí, ademais moi galega. Bueno, galega. Sí, moi sí. coa cuarta. Cuarta. Risco de pobreza. A pobreza, a pobreza, perdón, en risco eh, está en, eh, en risco. Por eh, a exclusión social subiu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 eh do 18,8% é eh, o 25 22, claro. eh unha nova que non nos gusta. Claro. Eh, son datos sacados de esta semana na enquisa de condicións de vida publicada publicadas polo INE, sí. o Instituto Nacional de Estadística uh -huh. Eh por ser, digamos, eh congo acougo ou pois, ver que eh aí que está peor. Eh, no conjunto do estado o risco de pobreza foi no ano de referencia 2025 do 25,7%. Claro aí. E xa que temos un índice de exclusión social alto. Moi alto, si. Sí. Subiu do 24 25, pero estamos conseguindo ainda por baixo do o que hai a nivel do Não, Estado nacional, claro. Bueno, por debaixo, pero é verdade que é salientable esa, esa sí. exclusión é moi importante, <risos> moi alta Correcto, sí. correcto Pois ximos a cua cuarta vale, Cuarta ou quinta? Quinta, quinta, veixo que certo. estáis atentos sí, sí. Era para poneros a prova <risos> sí. Medios en galego A MEGA, Asociación de Medios en Galego celebra o día dos medios en galego en Ourense este venres Mañá, 6 de febreiro, o gallo do 150 aniversario de O Tío Marcos da Portela, ah. primeira cabeceira periódica que se fixo íntegramente en galego. Uh -huh. Para esta conmemoración están programadas dúas xornadas. Unha, como vos dixen, mañá, 6 de febreiro, no Liceo Dobrense, e as 18 horas empezará eh, unha mesa-coloquio,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 para estes convidados. E despois, ás 21 horas, haberá unha foliada a verta a cidadanía na plaza de San Martiño, tamén da capital de Ourense, eh, como vos dixen. que a outra xornada de, deste encontro de medios en galego eh, para celebrar o, pues, o día propiamente dito dos medios en galego, eh, o sábado a 11 haberá un roteiro polo Ourense de Valentín Lamax Carvajal organizado polo Consello da Cultura para poñer en valor a figura de desta de, de persoa que foi o impulsor como originante do tío Marcos da Portela, a primeira publicación íntegramente eh, en galego. E para rematar cos participantes desta segunda xornada, pois eh festixerano cun tanto contra dun cocido tamén no Liceo do Brex. O tío Marcos da Portela, que, eh Grande, grande, esto, grande, sí, esto, sí. a pioneira mm. eh, das publicacións íntegramente mm. en galego mm, mm. un legado do, do xornalismo feito sí. na nosa lingua claro que si, sí. moi ben Una boa... e dematamos sí. a ver onde estará o bulo se non apareceu nesta, mm. o polvo a galega do Parlamento Europeo <risas> seguro que está, está desoa corrente eh, un eurodiputado do PP dixo esta semana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 No. como un auténtico e saboroso polvo a galega un polvo a feira ¿no? sí, sí, sí. Sí, na súa crítica virtual na rede IC, eh, XI, xe uh -huh. ditamén que todos temos liñas vermellas e co polvo a galega temos que ser implacables claro que si sí. el claro. dixo en castelán, pero bueno, traduzo o galego e eh, así mesmo acompaña a Esta, este dardo mm, mm. A, a esta crítica e eh, acompanha unha carta máis extensa, con moita ironía mm. e dirigida ao Caterin do Parlamento Europeo pedindo eh, un polpo a altura da nosa retranca É claro, aparte, aparte de que pida iso, te, te, ten que ser pois pues, como mínimo que sea polvo, non que sean trociños de calamar Efectivamente, que penso que nin, nin eso era Claro, claro, sí, sí Daí a sí. indignación deste eurodiputado Claro, no? claro, é lógico, é lógico Bueno, eso non é ningún face Eso Recomendamos aos nosos escoitantes que repasen as túas noticias, pero mm, esa concretamente non é... Xa, xa, acabas, xa acabas de dar unha pista e un pouco máis doado. As que dixen, a última non é. Non é bulo, non é. nos quedan cinco pato para topar o bulo, vale. eh, que se manifesta xente, a ver quen acepta. Muy ben. Ahora ¿Siguemos? continuamos coa sección, pero hai outra entradiña. Aí vai a entradiña segunda. Veña, veña, esa cortiña, veña.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 e outras sorpresas nessa fin de semana na que se salta ese prato tan exquisito que o caldo de ossos. Cal... Seguimos. Caldo de ossos en... Eh, eh... En tabuada. En Taboada, vale, vale. vale. Taboada. Pura Mel Sacra, empresa apícola dos a viñao, premiada nos Paris Honey Awards. Se é un, un dos setamen máis interesante a nivel mundial de Meles. Pois ben, esta empresa ten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 que ten para pois pues, para para eh, amosarse, para presentarse diante do consumidores, o que decimos vulgarmente que entra pois con xeito, entra pois de forma atractiva polo ollo do consumidor. Compre dicir tamén que este negocio rexentado por Toni Fernández xa recibira un premio no 2025. Uh -huh. O sea que recunca en este caso do No, perdón, recibirán no premio no 2020 20. no, no anterior vamos. O sea, 24 25 seguidos, vamos Muy ben, muy bien Pero nesta ocasión, esta ocasión, eh, ocasión dúas medallas, non? Exactamente sí. O sea, que xa o ano anterior recibirá un premio En este, neste certamen No, no 26 eh, Pero recolle pues 2025, recibiu dúas medallas Como si E rematamos re, Repíteme un nome da empresa Puramel Sacra Pura, pura mel saca, non? Sí. Eh, rematamos co xobres de compadres eh, que tal día como a Oxe, Oxe claro, eh, exactamente Tantón, xobres, a pobra do Brollón e Monforte celebran esta tradición Participa a veciñanza os centros escolares e eh, facendo os seus compadres alusivos a temas da actualidade e eh, tamén facendo crítica social e vecinal uh -huh. Ben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 ai, peña. Pois ben, sabe popular. Como sabedes, unha das seccións que máis me gusta é a terceira pata deste banco que que enxe preguntou. Uh -huh. eh, sí. no día de hoxe posteo varias pílulas ou pingadas, ou como lle queda queira, queira del chamar, que son pois esos contidos curtiños eh, de recollidas de pois, de de frases, dictos, refrans, aforismos etcétera mm. que eu, pois, recollín, en pues, eh, estes últimos días. Por o donde, que, por o, donde, o que... por donde, orella donde, por donde, se achega, precisamente, para, para a libreteña pequena, vamos a eh, Exactamente, poño a antena, mm. e, eh, despois, eh, coa miña libreta e eh, o meu bolígrafo, pois, recollo aí, para que, para que non se, non se perdan. Logo. Muy eh, bien. Una fue un chiste mm. Estando yo de Manzaneda En una foliada O mm. pasado sábado Pues eh, contaron un chiste ah. eh, O, o siguiente Hay eh, dos hablando Que ¿no? un día otro Que arda noia E eh, eh, digo el compañero ¿Será que arda Troia? Que replica yo otro Arderá donde lle prenda noia <risas> bueno eh, eh, En ese mesmo contexto Falando do Julión Que bueno, ali é unha pasada Eu convido vos, se non estiveste Hai que estar unha bena vida polo menos eh, Como se vive Como che transmiten esa emoción, esa enerxía Ainda que non se xerra ali eh, non, non o mamaras, é espectacular Pois ben Falando do Folión, concretamente, eh, eh, alguén que se refería a un terceiro ou terceira que pues, podía ir cargado ou cargada ou podía ir fatigado ou fatigada. Depende como se vexe ou como se quere interpretar, no Sí. Di a seguinte frase. Menos mal que había paredes que ten má bandos que bailaba <risa> Aí hai xorna, eh? termaban dos que levaban dos que bailaban ah, dos que bailaban é <risas> que veces, eh, a veces o baile mm, a, a veces hai unha cousa mira poñémos en contexto a veces até un pouco a veces até hai que hai que pois pues, un pouco describir eh, para poñer en situación a ver nas aldeas mm. en geral as aldeas galegas a, sí o rural galego, Según en que zonas máis que noutras, evidentemente, falamos de, de núcleos de pobación pequeniños, Pequenos, no que sí. no que as casas están pegadas unas ás outras. Sí, sí, sí. E as rúa son pequeni, son estreitísimas. Estrei, Pasa un tractor pequeno e moitas veces de milagro Sí. <risas> pois pues, que vos digo, imixinade vos a Napoleón, hai máis xente como sí. como na, na festa, sí, sí, ¿eh? como había antigamente. Entón a ver se há un pouco máis de aglomeración de xente estar as ruas tan pequeniñas, a, a parede de un lado está moi perto da outra. Sí. Entón, bueno, ainda que calles pues, coche vai un pouco máis difícil, e havendo xente, pois, con máis razón. Que se entende perfectamente. Sí, sí, é que o bailar desequilibra un pouco ás veces. Ás veces sí, exactamente. De, de se de, cansando, depende depende, por, chao, depende de moito cansado, depende do chao tamén, depende, por depende do chao Depende dos poucos remato. Sí é un refrán de Eduardo del Castillo que me deixou outro día por whatsapp falando do paso do tempo. É, é o seguinte, pasa o tempo como boa vento. E aquí arrimolle dúas achegas destas que pues que, que me veñen a conto. una é unha viñeta de Xaquín Marín que decía o malo dos tempos que corren non é que corren, é que voan.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 dando por finalizada a, a poniendo, digamos, o, o ramo sí. a terceira pata do banco que a sabiduría popular. Sí. Hoje conto eh, super agradecido co coa colaboración de Félix Caballero, que é un mestre e divulgador do humor galego e a retranca. É uh -huh, uh -huh. da Rioxa. Vale. O sea, sendo rioxano sabe sí. tanto, o, eu diría que máis Canos, do, do, do humorismo e da retranca. De feito, estou rematando de ler un libro del, creo que é o último que publicou, que leva por título a retranca un intento de clarificación. Moi ben, moi ben. Pues... E pedenlle, como sabedes, sí. este final a, a Saturía Popular de hoxe mm. coa a súa axega que nos fala eh, das súas frases favoritas que nos...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 que dicimos para advertirle alguén de que a súa opinión, desculpa ou decisión chegou tarde demais, que agora xa é serodia e inútil. E a terceira, por último, é Morracón, moi útil para poñer finas a discusións estériles que non levan a nada. Ben, só me queda despedir. Un aperta grande para todos os galegos que viven en Cataluña e para todos os ointes de Radio San Boi. E parabéns a esta canle pola labor de difusión da lingua e da cultura galegas que fai desde este programa. Ata lo guiño. Perfecto. <risa> sí, eh, con unhas explicacións co convenientes, claro que sí. sí. Muy ben, muy ben. Nótase, nótase que sabe, eh? Sí, eh? sí, sí, hombre. hombre que, sí, sí, a súa profesión tamén lle dá. Por, para, por, por, non somente como, como periodista, sino tamén como profesor, claro. Pues, non sei sé se si pasou por galegos no vais, pero se non pasou por pois sea. Se temos aí, constancia. Aí te, te, te pa, para anotar na xenda. Claro. Si eh? si, sí, sí, cando cando mh, cando ti vexa sí, si se acaso eh, eh, se non ten demasiada ocupación, podemos buscar un momento para que eh, que poder que... falar con el. Sí, sí. Pois sabes pasar eu o contacto da miña parte cando cheira vale. un oco pois Francisco Bel, que sí. eh, poderes mira aproveitar a súa a chamada pasparte por fale de por exemplo, de, de último libro de retranco. Seu libro exactamente, por eso, por Pois pues agradecémosche eh, muitísimo Xosé Manuel, é eh, un perfecto. que teñas eh, un que unha cousa e non foi eh, feito adrede, mm. pero caiu caíu ben. Mm. Que a que me refiro? Que empezamos de se chove, que chova. Sí. ou No, concretamente se se chova, de, se chove, deixa chovere. Sí. Eh, Con tema musical co que empezamos sí, sí. E rematamos co Con pois, a, a explicación Final. De Feliz Caballero sí. Sobre a súa frase escollida Unha delas sí. Que foi Se chove que se chova claro. que, que demostra Como ben dicho claro. Un pouco Que agora chamamos Resilencia sí. Que é pues pois, Aceptar a realidades sí. Tomar as cousas Como veñen E eh, pa, pa que Para que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 Una aperta, una aperta grande. Una aperta Igualmente grande. se hasta otro momento. Pero Manuel